A haláltánc. Az északai dzsungel túlvilági sötétjében az őserdő buján tenyésző kusza növényzetén átkígyózva egy nagy, hajlékony testű állathalat nesztelenül előre puha párnás mancsai. A sötét erdőben csak két sárgás fényű izzópont villant fel időnként, ahogy meg, -meg rajta az egyenlítői fénye. melynek sugarai hol itt, hol ott furakodtak át a lágyan susogó, az éjszakai szélben hajladozó lombsátor tetején. A fenevad időnként megállt és magasra emelve orrát beleszimatolt a levegőbe, mint aki keres valamit. Máskor meg az ágak magasába tett egy-egy egy rövid kis kitérő szakította félbe pillanatokra a keletnek tartó állat útját. Sok-sok ízletes húsú, láthatatlan, ám finom szagával árulkodó négylábú lény közelségét érzékelte kitágolt orjúkaival, és az éhes, földre szegezett fejjel haladó állat szájában bizony összefutott a nyál de azért álhatatosan folytatta útját, rendhagyó módon nem véve tudomást a mardosó éségről, amely más esetekben bizonyosan arra ösztönözte volna, hogy a sűrű bundája alatt hullámzó izmaival nekiugorjon valamelyik elejtendő állattorkának. A magányos fenevad egész éjjel folytatta útját, és másnap is csak annyi időre állt meg, míg zsákmány tejtett, amelyet darabokra szaggatott, és olyan vad, dühös morgás közepette falt fel, mint aki már majd meghalt az éjségtől. Sötét volt már, amikor egy nagy benszülött falut védő cölöpkerítéshez ért. Nesztelenül, mint az árnyék, és sebesen, mint a villámként lesújtó halál járta körül a falut, orrát a földre szegezve. Végre egy helyen, ahol a cölöpkerítés egészen a kunyhok közelében húzódott, megállt. Kis ideig körbeszimatolt, majd félrefordított fejjel fülét hegyezve hallgatózni kezdett. Amit hallott, az normális emberi fül számára nem lett volna érzékelhető, de a fenevad végsőkig kifinomult és egymást kiegészítő érzékszervei ezt a hangot is fontos jeladásként továbbították az állat agyába. Az a szoborszerű izom és csonttömeg, amely az imént még oly mozdulatlanul állt a helyén, mintha bronzból öntötték volna, egy szempillantás alatt bámulatos átalakuláson ment keresztül. Mintha csak megfeszített és hirtelen elengedett acérugók löpték volna előre, úgy gyorsan és nesztelenül pattant fel a szöröbb tetejére, majd lopva, mint a macska, eltűnt a fal és a legközelebbi kunyó közötti sötét területen. Odább a falu utcáján az asszonyok apró tüzeket raktak, és vízzel töltötték meg a főző edényeket, szorgosan készülődtek a nagy ünnepi lakomára, amelynek hamarosan, még mielőtt az este sok-sok órával öregebb lenne, meg kell kezdődnie. A körben égő tüzek határolt a térség közepén, egy földbe ásott vaskos cölöp körül kis csapat fekete harcos áldogát is beszélgetett egymással. Fehér, kék és okkersárga festékkel nagy, groteszk ábrákat mázoltak testükre. Szemük és ajkuk körül, mellükre és hátukra nagy színes karikákat festettek. Agyaggal betapasztott hajukból pedig tarka tollak és hosszú, egyenes darabok merettek az égnek. A falu ünnepi eszemiszomra készült. Az elkövetkezendő orgiaszín helyétől nem messze pedig az egyik kunyhóban a lakomára szánt megkötözött és földön fekvő áldozat arra várt, hogy bekövetkezzen a vég. És micsoda vég? Tarzan a dzsungel fia neki feszült kötelékeinek, amelyek mozdulatlanságra kárhoztatták, de azokat bizony rokov közben járására számos alkalommal újra meg újra megerősítették. Így aztán még a majomember hatalmas izmai sem bírtak velük. Halál. Tarzan sokszor nézett már szembe a rettenetes vadásszal, és mindig mosolygott. És mosolygott volna ezen az estén is, ha tudta volna, hogy a vég gyorsabb bekövetkezik. De gondolatai most nem önmaga, hanem mások, szerettei sorsa forogtak, akik oly sokat lesznek kénytelenek szenvedni, ha ő eltávozik az élők sorából. Jane sohasem fogja megtudni, mi is történt. – Hála legyen az égnek – gondolta Tarzan, és hálás volt azért is, hogy legalább feleségét biztonságban tudta a világ legnagyobb városának szívében. – Hiszen ott jó helyen van, kedves és szerető szívű barátok veszik körül, akik biztosan mindent elkövetnek majd, hogy könnyítsenek szörnyű helyzetén. – De a kisfiú? – Tarzan szörnyű kínokat állt ki, ha csak eszébe jutott is. – Veszélyben a fia, és erre ő, a dzsungel hatalmas ura – ő Tarzan, a majmok népének királya, az egyetlen a világon, aki képes lehet megtalálni a gyereket és megmenteni azoktól a borzalmaktól, amelyeket rokov sátáni elméje gondolt ki a számára. Ő hagyta, hogy könnyűszerrel, mint valami ostoba, pipogyafrátert törbe csalják. Egy-két órán belül meg fog halni, és vele együtt oda lesz a gyermek megmenekülésének utolsó lehetősége is. Rokov a délután folyamán számos alkalommal benézett hozzá, gyalázta és ócsárolta, de egyszer sem volt képes elérni, hogy a fogoly óriás ajkát tiltakozó szavak elkínzott hangok hagyják el. Így aztán végül felhagyott a dologgal, és az utolsó pillanatra tartalékolta különleges, lelki gyötrelmeket okozó közlendőjét. Akkor majd, mielőtt a vadkanibálok kanibálok lándzsái végképp érzéketlenné tennék gyűlöletének tárgyát, a további szenvedéssel szemben úgy tervezte, feltárja ellensége előtt, hol tartózkodik valójában a felesége, akiről azt hiszi, hogy biztonságban van odahaza Angliában. Leszállt a sötétség a falura, és a majomember hallotta, hogyan folynak a kínzás és a lakoma előkészületei. Lelki szemei előtt megjelent a haláltánc. Ilyen dolgot eleget látott már korábban. Most viszont ő lesz a központi, a kínzócölöphöz kötözött figura. A lassú kínhalál, az, hogy a körbe táncoló harcosok oly pokoli ügyességgel kaszabolják majd biszlikbe, hogy a csonkításról nem veszti el az eszméletét, nem rémisztette meg. Hozzászokott a szenvedéshez, a vérlátványához és a halál kegyetlenségéhez. Ám az élni akarás érzése ugyanilyen erővel hajtotta, és tudta, amíg az élet lángja el nem kezd pislogni benne, s ki nem alszik, eleven lesz benne a remény és az eltökéltség is. Ha csak egy pillanatra is lankad majd ellenségeinek ébersége, fortéjós eszével és hatalmas izmaival, meg fogja találni a menekülés módját, a menekülését és a bosszújét. Amint ott feküdt és önmaga kiszabadításának minden lehetséges módazatát számba véve vadul törte a fejét, érzékeny orjukaival egyszer csak elmosódott, de nagyon ismerős szagot érzett. Egy pillanat alatt pattanásig feszült minden idegszála. Gyakorolt Gyakorlott fülével kisvártatva nesztellen léptek közelettét érzékelte. A zaj a kunyhó mögül jött. Szája megmozdult és bár semmilyen olyan hang nem hagyta el ajkait, amely a börtönfalán túl lévő emberi lények számára felfogható lett volna, mégis tudta, hogy az a kinti valaki hallani fogja. Megismerte őt, hiszen orjukai oly biztosan igazították el, mint ahogyan a kedves olvasót vagy a sorok íróját igazítja el a szeme valamelyik régi barátkilétét illetően, akivel fényes lappal futunk össze valahol. Egy pillanattal később már hallotta is, hogy egy sűrű bundájú párnás mancsú állat felszökik a külső fal tetejére, majd tépni, szaggatni kezdi egy falát alkotó husángokat. Az így keletkezett nyíláson át kisvártatva egy hatalmas fenevat sompolygott be, és hideg órát oda nyomta a nyakához. Síta volt, a párduc. A fenevat körbe a földön fekvő férfit, és halkan vidnyogott. A kettőjük között lefolyó eszmecserének bizony megvoltak a maga korlátai, így aztán Tarzan nem lehetett biztosabban, hogy Sita mindent megértette, amit megpróbált közölni vele. Azt persze, hogy a férfi megkötözve és maga tehetetlenül fekszik a földön, Sita is láthatta. De hogy ez a baj képzetét e a párduc agyában gazdájával kapcsolatban, azt Tarzan nem sejthette. Milyen segítséget jelenthet számára a fenevad? Az a tény, hogy egyáltalán idejött, jó reményekkel kecsegtetett, hisz ő sok mindent képes végrehajtani. Ám amikor Tarzan megpróbálta Sitát ráverni, hogy fogaival rágja szét a kötelékeit, a nagy állat az Istennek sem akarta megérteni, hogy mit várnak tőle. Ehelyett csak nyalogatta a fogoly csuklóját és karját. Hamarosan megzavarták őket. Valaki közeledett a kunyhó felé. Sita halkan felmordult, és egy távoli sötét sarokba osont. A látogató nyilvánvalóan nem hallotta meg a figyelmeztető hangot, mert szinte a következő pillanatban már be is lépett a kunyhóba. Jól megtermett, mesztelen vadharcos volt. Oda ment Tarzan mellé, és beleszúrt a A majomemberajkát hirtelen hátborzongató, nem emberi hang hagyta el, és a kiáltásnak engedelmeskedve a kunyhó legtávolabbi sarkának sötétjéből villámként szökött előre a prémestestű halál. A hatalmas fenevad egyenest a festett vadember mellének ugrott, éles karmait belemélyeztette, ében fekete hatalmas sárga tépőfogaival pedig a torkát marcangolta. A néger őrítő fájdalmában és rémületében iszonyatosat ordított, és hangja elvegyült a zsákmány tejtő párduc rettenetes üvöltésével. Majd csend lett, amelyben tisztán hallatszott, hogy a vélszomjas fenevad, miként tépiszét áldozat a testét, hogyan roppantja össze csontjait hatalmas állkapcsával. Az ijesztő hangokra hirtelen Néma csend támadta a faluban. Majd tanakodó férfiak zaja hallatszott be a kunyhóba. Agodalmas, a félelemtől elvékonyodott hangok, meg egy tekintélyes öblös és hang a törzs Tarzan és a párduc sok-sok férfi közeledő lépteinek zaját hallotta, és akkor egyszer csak Tarzan, legnagyobb meglepetésre, az óriás macska otthagyta áldozatát tetemét, és neztelenül kisompolgott a kunyhóból, ugyanazon a nyíláson át, amelyen bejött. A majomember halk súranó hangot hallott, ahogy a nagy test átlendül a cölöpkerítés tetején, majd csend lett. A kunyhó túlsó oldala felől a történtek kivizsgálására érkező vademberek léptei hallatszottak. Tarzan nemigen reménykedhetett abba, hogy Sita visszatér, hiszen ha az óriás macskának az lett volna a szándéka, hogy megvédje őt minden arra járóval szemben, ott maradt volna mellette, amikor meghallotta a kintről közeledő vademberek zaját. A majomember jól ismerte a dzsungel hatalmas ragadozóinak különös agyműködését. Azt, hogy milyen halád megvető bátorsággal képesek néha szembenézni a biztos pusztulással, máskor meg milyen félénken reagálnak a legkisebb kihívásra. Semmi kétsége nem volt a felől, hogy a közeledő és a félelemtő reszkető feketék valamilyen megnyilvánulása talált megfelelő vízhangra a párduc idegrendszerében, és tette őt arra, hogy a farkát lábai közé húzva eloldalogjon a dzsungelbe. Tarzan vállat mond. Hát aztán. Felkészült rá, hogy meg fog halni, és végsősoron síta is legfejebb ennyit tehetett volna érte, hogy szétmarcangolja néhány ellenségét. Aztán az egyik fehér ember puskája úgy is végzett volna vele. Persze, ha a nagymacska kiszabadíthatta volna. Igen. Akkor egészen másként alakulhatott volna minden. De hát bebizonyosodott, hogy ez meghaladja Sita értelmi képességeit. A fenevad elment, és Tarzannak végérvényesen fel kellett hagynia minden reménnyel. A benszülöttek most odaértek a bejárathoz, és aggodalmasan bekémleltek a kunyhó sötét belsejébe. Az élelhaladó harcos égő fákját tartott bal kezében, jobbjában pedig lángyát minden esetőségre készen. Vissza-vissza hőkölve próbálták feltartóztatni a többieket, akik hátulról tolták őket előre. A párducnak és a nagymacska áldozatának egymásba olvadó ordításai alaposan megviselték a szerencsétlenek idegeit. És most a kunyhó sötét belsejének vészterhes csendje, még baljóslatúbbnak rettenetesebbnek tűnt a számokra, mint az iménti borzalmas üvöltözés. Az akaratán kívül a kunyhóba kényszerített egyik harcos kisvártatva szerencsésen kiötlötte a módját annak, hogy először is pontosan kiderítse, miféle veszedelem fenyegeti oda bentről. Gyors mozdulattal a kunyhó közepe felé lendítette égő fákjáját. A következő pillanatban a fénylő lángcsóva egy másodpercre mindent láthatóvá tett odabent, majd a fákja kialudt a kunyhó földes padlóján. A fehér bőrű fogoly ott volt a helyén, szorosan megkötözve, ahogy utoljára látták, és a kunyhó közepén még egy emberi test feküdt ugyanolyan mozdulatlanul, borzalmasan szétmarcangolt és szafatokra tépett torokkal, melkassal. A látvány, amely a legelől álló vademberek szeme elé került, nagyobb rémületet keltett babonás elméjükben, mint amit sita jelenléte okozott volna, mert hiszen csak az eredményét látták annak a kegyetlen támadásnak, amely egyik társukat érte. A pusztítás okozóját nem látták. Így aztán félelemtől zaklatott, nekilódult fantáziájukkal, az iszonyú tettet természetfeletti okkal magyarázták, és egy gondolatra sarkon fordultak, és ledöntve lábukról a közvetlen mögöttük állókat, páni félelmükben hangosan visítozva, kirohantak a kunyhóból. Egy órán keresztül tarzan csak izgatott duruzsoló hangokat hallott a falu túlsó vége felől. Nyilvánvaló volt, hogy a vademberek megpróbálják egymás lelóhat harci kedvét addig-addig szítani, míg csak elegendő merszük nem lesz, hogy ismét benyomuljanak a kunyhóba, mert hol innen, hol onnan hallatszott egy-egy olyan fajta vadkiáltás, amilyennel a harcosok magukat szokták feltűzelni a mezején. Végül aztán fákjával és puskával a mégis mégiscsak két fehér ember tűnt fel elsőként a bejáratnál. Tarzan nem volt meglepve, amikor azt látta, hogy Rokov nincs közöttük. Az életével mert volna ráfogadni. Nincs az a hatalom a földön, amely rávehette volna ezt a gyáva férget arra, hogy szembenézzen a kunyhóban leselkedő, ismeretlen veszedelembel. Amikor a benszülöttek azt látták, hogy a fehér emberekre senki sem támad rá, maguk is beőzöllöttek a kunyhó belsejébe, és rémülten halkították le hangjukat, társuk megcsomkított tetemének láttán. A fehérek megpróbálták tarzamból kiszedni a dolog magyarázatát, de hiába. A fogoly mindenféle kérdezősködésre csak fejét rázta, miközben gonosz, sokat sejtető mosoljátszadozott az ajkán. Végül megérkezett is. Teljesen elsápadta az arca, amikor tekintete a földről rávigyorgó, vérben fürdő tetemre esett, amelynek arcát a rettenetes kínszenvedés rántott a torsz halott Rajta! mondta a törzsfőnöknek. Lássunk hozzá, végezzünk ezzel az ártó szellemmel, még mielőtt alkalma lenne rettenetes művét végez vinni néped más tagjain is. A törzsfőnök úgy rendelkezett, hogy tarzant emeljék fel a földről és vigyék ki a kínzó cölöphöz, de hosszú perceken át hiába próbálta rávenni embereit, hogy fogják meg végre a foglyot. Végül aztán négy fiatalabb harcos csak kirángatta tarzant a kunyhóból, és mihelyt kívül kerültek, úgy tűnt a vademberek szívére ránehezedő félelem is tovaszált. Vagy egy tucatnyi torka szakadtából ordibáló fekete lögdöste taszigálta a foggyot végig a falu utcáján, majd odavitta a póznához, amely a kis tüzek és fortyogó főzőedények határolt a térség közepén állt. Amikor végre szorosan megkötözték, teljesen maga tehetetlennek látszott, és úgy tűnt semmi reménye nem lehet a menekvésre. Rokov parányira zsugorodott bátorsága is újra akkor dúzzott, amekkora lenni szokott veszélytelen helyzetekben. Közelebb lépett a majom emberhez és kitépte a lándzsát az egyik vadember kezéből. Elsőként döfött bele a tehetetlen áldozatba. A vér kis patakban kezdett csordogálni lefelé az óriás sima bőrén, az oldalán ejtett sebből. Ám tarzom meg sem mukkant fájdalmában. Az ajkán játszadozó megvető mosoly láttán agazember valósággal dürohamot kapott. Vad szitkozódás közepette nekiugrott a tehetetlen fogójnak, ökölbeszorított kezével az arcába vágott, és kíméletlenül összerugdalta a lábát. Majd felemelte a súlyos lándzsát, hogy ellensége szívébe már csak. De Tarzan a dzsungelfia még ekkor is csak megvetően mosolygott le rá. Mielőtt azonban Rokov lesújthatott volna a fegyverrel, a törzsfőnök odaugrott hozzá, és elrán cigálta áldozatától. – Megállj, fehér ember! – kiáltotta. – Ha megfosztasz minket a fogolytól és a haláltánztól, magad foglalhatod el az ő helyét! Ez a fenyegetés igen hatékonynak bizonyult. Rokov azonnal felhagyott a fogója szemben minden tetlegességgel. Igaz továbbra is ott maradt nem messze tőle, és szavaival próbálta kínozni ellenségét. Azt mondta Tarzannak, hogy ő maga fogja megenni a szívét. Igyekezett minél sötétebb színekkel kell lefesteni azokat a rémségeket, amelyek Tarzan fiára várnak jövendő élete során, és azt is tudtára adta, hogy bosszúja eléri majd Jane clayton is. – Maga azt hiszi, hogy a felesége biztos helyen van Angliába, – mondta Rokon. – Szerencsétlen hülye. Nem, a felesége igen messze van Londontól, barátai oltalmától, és jelenleg is egy nem éppen előkelő születésű fickó tartja a markában. Úgy gondoltam, hogy majd csak akkor mondom el ezt magának, ha megfelelő bizonyítékkal a kezemben látogathatuk el a dzsungelszigetre, hogy beszámoljak felesége sorsáról. Most, hogy hamarosan meg fog halni méghozzá az elképzelhető legrettenetesebb halállal, amely fehér embernek valaha is részéül jutott, remélem a felesége nyomorult helyzetéről szóló hírek csak fokozzák kínjait. Már pedig nem közönséges kínokat kell kiállnia, míg a végső láncsra a megszabadítja a szenvedéseitől. Időközben megkezdődött a tánc, és szavait, amelyekkel újabb gyötrelmeket próbált okozni áldozatának, elnyomták a körbe-körbe ugráló harcosok kiáltásai. Az ugrándozó vademberek, akiknek kifestett testén meg megcsillant a dobogó lángok fénye, egyre ott köröztek a kínzó cölöphöz kötött áldozat körül. Tarzannak egy másik hasonló eset jutott az eszébe. Akkor az utolsó pillanatban mentette meg Darnotot helyzetéből, mielőtt még a végső láncsadöfés véget vetett volna szenvedéseinek. De ki fogja megmenteni őt? Senki nincs világon állapította meg, aki képes lenne megakadályozni kínszenvedését szenvedését és halálát. Az a gondolat, hogy ezek az emberi szörnyek fel fogják falni, mihelyest a tánc befejeződik, egy pillanatra sem töltötte el iszonyattal, utálattal. Külön szenvedést ez nem okozott neki, mint okozott volna más fehér embernek, mert a Tarzan egész életében azt látta, hogy a fenevadjai mindig is felfalják zsákmányuk húsát. Talán nem küzdött meg ő maga is annak a nagy majomnak nem egészen guztusos lábszáráért azon a rég volt dum-dum ünnepen, amikor megölte a felbőszült tublakot és elismert rangot vívott ki magának kercsak törzsének majmai között. Az ugrabugráló harcosok most egyre közelebb kerültek hozzá. Láncsáik lassanként kezdték elérni a testét, az apró kínzó fájdalmat okozó szúrásokkal, mint egy beharangozva a várható súlyosabb sebeket. Most már nem tarthat sokáig, gondolta a majomember, és alig várta a végső vérszomjas döfést, amely majd véget vet minden nyomorúságának és akkor a távolból, a kiismerhetetlen hátborzongató dzsungel mélyéből egyszer csak éles, átható üvöltés hallatszott. A táncosok egy pillanatra megálltak, és a beállott csöndben a gúzsba kötött fehér ember ajkáról is felhangzott a válasz, egy még félelmetesebb és még ijesztőbb ordítás formájában, mint amellyel a dzsungelbéli vadállat jelzett. A feketék jó néhány percig tétováztak, majd végül Rokov és a törzs sürgetésére folytatták az ugrándozást, hogy végezzenek a tánccal és áldozatukkal. Ám mielőtt egyetlen lándzsa is érintette volna Tarzan barna bőrét, mint maga a megtestesült áldás gyűlölet, egy zöld szemű sárgás barna bundájú fenevad ugrott elő villámként a kunyhó ajtaja felől, amelyben az imént Tarzant fogva tartották, és síta a párduc dühötten morogva már is ott állt gazdája mellett. A feketék és a fehérek egy pillanatig a rémülettől kővé álltak a helyükön, és megbabonázott szemmel bámolták az óriás dzsungelmacska fogait. Csak Tarzan a dzsungelfia látta, hogy a kunyhó sötét belsejéből újabb alakok tűnnek elő.